Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Vi båda älskar ju arkiv, i synnerhet folkminnesarkiv- där vi kan hitta upptäckningar från i stort sett hela landet- i varje fall alla de ställen där det har bott människor. Och man kan ju lägga märke till att ovanligt mycket skrock och berättelser- om övernaturliga ting kommer från våra kuster. Och man kan ju undra vad det beror på. Men... Vi kan tänka oss det att ett svar är säkert att tillvaron som havsfiskare var väldigt mycket osäkrare än bondetillvaron. Många fiskare drunknade i återkommande stormar och tillgången på fisk kunde också växla dramatiskt. Och till de försiktiga smått som fiskarna fick lära sig hörde att inte nämna vissa ord som förde olycka med sig som ägg och press till exempel- och vi tänkte faktiskt botanisera lite i havets folklor i det här avsnittet och vi tänkte titta närmare på en del av de sängner och den folktro som har funnits i våra kustbygder. Och de flesta av våra exempel hämtar vi från Bohuslän och det beror bland annat på att vi har tillgång till två fantastiska källor till den bosländska kustbefolkningens sängner från 1700-talet. Den ena är prästen i Tanum Johan Ödmans koreografia bahusiensis, det är Bohusläns beskrivning. Och den andra, Linné lärjungen Per Kalms västsköta och Bohusländska resa 1742. Och De här båda de möttes faktiskt i Tanums prästgård just år 1742- och, eh, fyra år senare så kom deras böcker ut. Och när de då träffades så hade de naturligtvis mycket att berätta för varandra. Kanske framförallt eh, att Johan Ödman kunde berätta sängner han hade hört för Per Kalm. Och i båda böckerna så möter man eh, sängner om att det finns ett havsfolk med egen boskap som lever på havets botten. Men också berättelser om fiskarsläkter som härstammar från detta havsfolk. Man möter berättelser om hiskeliga sjöormar och mycket, mycket annat. Och jämför man då de här båda, då ser man att Johan Ödman- han var inte lika kritisk till den här folktraditionen som Per Kalm var. Johan Ödman berättar till exempel med fullaste allvar- om häxor, alltså trollkunniga kvinnor som kunde skada till exempel tidigare präster som Johan Ödman då kände till namnet och som hade stött sig med sådana här trollkunniga kvinnor. Per Kalm var nog som sin läromästare Linné kritisk till mycket av det här och menade att mycket av det som berättades det var inte någonting annat än just skrock. Per Kalms berättelser om sjöboskap är ju fantastiska historier egentligen. Mm. Ska vi höra här vad han sa om detta. Sjöboskap ska efter den gemene mans berättelse i forna dagar ofta kommit upp på landet och där även avlat. Bland annat berättas att en sådan ko ska ha kommit upp ur sjön och gått ihop med boskapen från en gård som kallas Brok. Då kärringen i gården blev detta varse ska hon ha drivit samma ko hem med den andra boskapen. Året därefter ska samma ko kalvat och har om sidor av aven av den samma så förökt sig att det blivit en stor myckenhet. Bonden ska därpå slaktat all sin andra boskap och endast behållit denna sjöboskapen vilken trivdes allt för väl. Historien säger att en gång då matmodern i gården var ute och höll på att mjölka sina kor ska en kärring kommit till henne och begärt av henne lite mjölk. Matmodern ska ha svarat, du får intet. Kärringen sägs ha upprätt upprepat sin begäran åt gånger men alltid bekommit samma svar. Då denna kärring sett att hon ingenting med sin bön kunnat erhålla ska hon ha sagt, kom kom kosbetta och följ med mig med alla dina. Vad på kärlingen sägs ha gått förut till och ut i sjön då hela boskapshopen ska ha följt henne ner i sjön efter så att bonden blivit alldeles kolös på en dag. Så låter sagan. Och det är en väldigt tydlig moral i den här att är man så snål som den här bonhöstern var, ja då förtjänar man inte att få behålla de här korna som då härstammade från havsfolket. Både Johan Ödman och Per Kalm berättar om en man som var känd under namnet Hovålen. Han skulle då ännu tidigare, kanske någon gång på slutet av medeltiden, ha levat i en, eh, någonstans i Bohuslän. Han blev uppfiskad med en krok. Det var alltså när de fiskarna var ute i närheten av... Eh, ett grund där det skulle finnas mycket fisk så följde det med en liten pojke som hade en foderknippa i, mellan händerna. Han hade då skickats ut av sin fader som ville att han skulle hämta foder till korna där på sjöbotten. Men nu var han alltså uppfiskad och han fick så småningom... Han växte upp och... ...gifte sig och fick många ättlingar på körn. Och han visade andra fiskare var de skulle få det bästa fisket. Och när han då så småningom dog så ville han släppas ner vid den här platsen där han hade fiskats upp- och ...som hette just hovålen. Och han sa det att de fick inte vända sig om när de hade släppt ner honom utan bara ro tillbaka- Eh, och det gjorde fiskarna och eh, de hörde bara hur det blev en fruktansvärd storm bakom dem och väldiga vågor gjorde att liksom, de med nöd och näppe kunde rädda sig i land. Men det är sängen om havvålen och intressant nog så finns det än idag familjer i Bohuslän som med fullt allvar säger att de härstammar från mm. den här mannen som tillhörde havsfolket och fiskades upp. Johan Ödman han berättar också om en stor sjöorm som för länge sedan skulle ha lagt sig tvärs över Gullmarsfjorden. Den här sjöormen gjorde stor skada i trakten för den levde mesta kor och får som gick och betade nära vattnet. Den kunde dra till sig dem med sin blick. Den la bara upp huvudet på stranden och öppnade gapet på vid gavel så kom korna och fåren springande en gång råkade en kar få se en karl som stod en bit från strandkanten och glodde in i sjöormens tallriksögon. Den stackars kalven satte klövarna i marken och stretade emot men den kom bara närmare och närmare det öppna gapet. Jag måste rädda kalven tänkte karn. Han tog av sin hatt och höll den framför huvudet på kalven så att den inte kunde se sjöormen och då vände den kvitt och sprang därifrån. Människorna kring gullman funderade fram och tillbaka hur de skulle bli av med sjöormen. Inte nog med att den tog deras boskap. Den spärrade infarten också så att inga båtar kunde komma ut eller in. Till slut kom de på hur de skulle göra. De satte fast skarpslipade liar under ett skepp och så väntade de tills det blev en dag med riktigt hård vind. Då hissade de alla seglen på fartyget och seglade rätt över sjöormen och skar av den på mitten. Det sägs att vattnet var rött i gulman i tre år därefter. De båda halvorna flöt i land och låg där och ruttnade och spred en förfärlig stank. Till slut var det bara skelettet kvar och det försvann också så småningom. Folk kom och tog skelettbenen och använde dem till grindstolpar. Och det som är intressant med den här sängen, det är ju att det allra mesta är, är ju folkdiktning. Fantasier. Men det här med skelettbenen som blev grindstolpar, det går säkert tillbaka på eh, verkligheten. Och eh, det heter också hos Ödman att skelettben användes som huggkubbar eh, av många av de bönder som bodde ute ut efter Gullman. Och det är helt enkelt frågan om valskelett som eh, har spolats i land och som man har tolkat som skelett- efter någon väldig sjöorm. Och valskelett var ju så fruktansvärt stora- så att man förr i tiden inte riktigt visste- vad det var frågan om. Och en utbredd uppfattning under medeltidens slut- och lite längre fram också- det var ju att det var jättar som hade levat- före de nuvarande människorna och att de här väldigt stora skelettbenen var jätteben. Och, eh, någonting som var ganska vanligt för det var då att man faktiskt hängde upp såna här så kallade jätteben i kyrkorna som ett minne av forntida jättar som då var utdöda men man kunde hitta deras rester i jorden. Om vi fortsätter på temat eh, havets folklor så var det ju inte bara eh, väsen som levde i havet- utan också vanliga människor kunde spolas i land från havet och det var ju de som hade drunknat. Drunknade fiskare, drunknade sjömän och eh, inte så sällan, framförallt då i södra västkusten i, i Halland- och Skåne så har det berättats om strandvaskare- det var folk som då eh, låg där i alldeles vid stranden och hade liksom sporats i land. Men när det blev natt, jo, då försökte de på olika sätt nå kyrkogården för de ville bli begravda i vigd jord. Och det har berättats alltså om människor som sent på kvällen var på väg hem och valde då att gå ut efter stranden. Att plötsligt så kunde de känna att någonting hängde sig på på ryggen och det var någonting som var kallt och vått, det kallt vatten. Då var det en sån här drunknad som ville få hjälp att bli förd till, till vigd jord. Och de här sängerna om strandvaskare de berättar hur den här mannen känner liksom hur hur den här tunga klumpen på ryggen inte vill släppa taget. Och det är så tungt så att han knäjer när han då till sist når fram till kyrkogården. Men där vänder han då ryggen mot kyrkogårdsmuren och känner plötsligt hur det här döden släpper taget. Och nästa dag hittas en liket av någon innanför kyrkogårdsmuren och blir begravd där. I verkligheten var det ju så att folk som hittades drunknade begravdes inte på kyrkogården för att man visste ju inte vilken religion de hade. Och det vanliga var då helt enkelt att man rösade liket nere vid stranden. Mm. Alltså man angrevde ner det och sen la man upp ett stenröse ovanför. Mm. Vi tänkte um, avrunda dagens podd med lite makrilskrock. Det är Henning Josefsson som... Har upptäcknat sederbruk bland allmogen i norra bosänden. Det publicerades faktiskt för precis hundra år sedan i svenska landsmål. Och han berättar där att strimmorna på makrillens rygg är skrivtecken. Den som är mycket lärd kan läsa dem, men då äter han inte makrillens kött mera. En prostitutan vid namn Bruners kunde läsa skriften. Han åt aldrig makrill. Man undrar var det stod faktiskt. Och så fortsätter han att den randa ljusbrunt kött som finns utanför det vita på makrillens sidor är rent människokött. Till makrillen äter mycket gärna av de drunknade selik. Han angriper till och med badande personer. På flera olika platser i Bohuslän har jag hört berättas hur en badande person som råkat in i ett mackrillstim drogs ner av fiskarna och det sista man såg av den förolyckade var hans ena arm vid vilket minst ett halvtjåg makril bitet sig fast. Att detta endast är en saga kan man tryggt säga till makrilen är en av de skyggaste fiskar som finns. Mackrillens näbb skärs alltid av och detta av följande anledning. När man dörjar händer ofta att fisken blottnappar i betet och inte biter över kroken. Häröver blir fiskaren ond och svär över fisken. Den inneboende magiska kraften i svordomen överförs på fisken och stannar i näbben. Om fiskaren äter upp näbben drar han på sig de där magasinerade förbandelserna. Och detta är ju faktiskt skrock allting för att i verkligheten är ju makrillen planktonätare så att... Det är fullständigt otänkbart att makrill skulle ge sig på människor. Ett annat skrock som har funnits det var alltså att mackrillen kunde bli blind och att man den inte såg det när man försökte fånga upp den. Det är anledningen till att en del fiskare liksom inte fick så mycket makrill som de ville ha. En väldigt rolig bok som vi varmt rekommenderar det är Gunnar D. Hanssons bok Olund. Och namnet Olund är alltså ett dialektalt namn för makrillen. Så att eh, om eh, havets invånare, både människoliknande och... I fisk fiskgestalt finns det hur mycket som helst att berätta och kanske Men... är det någon här som, som lyssnar som har någonting att bidra med. Men du, varför för orden ägg och präst med så olika Ja, det skulle kräva ett helt nytt program alltså, om nämningsfördomarna vid fiske så att det kanske det, vi får spara det att får vi komma återkomma till, lite hemligheter ska vi bevara ja. så hör gärna över till oss med ämnen till vår e-postadress lyssna och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet, ett sällskap som har en historia som sträcker sig 250 år tillbaka i tiden. Det är ett sällskap som är synnerligen aktivt, numera delar man ut hedersbelöningar och man förvaltar ett stort antal donationer som stödjer utgivning och publicering av olika slag.